Тоді цибух затрусив його, приказуючи. «Вставай, Іване, вставай, прокинься, бовдуре!» У коцюби безвільно, ніби в неживого, метлялася голова, він белькотів, стогнав, а не прокидався. «От набрався», – обурювався цибух, «як жаба мулу, вліпити йому мордача!» «Стривай!» – я зупинив його. «Вклимо Захаровичу!» Сходіть до газика, і нехай сержант принесе нашатирного спирту. Він в аптеці. А самі залишайтеся коло машини. Савлук вибіг з кімнати. Петро сів на розхитаний стілець за шматтям засохлого болота на поперечках. Слухай, Петре. Шакула знає твою адресу? Запитав я. Ні, я не казав. А коцюба? Може, й ляпнув. Лиховісно глянув на ліжко. «Яка тут гидь! Хіба раніше не бачу? Я завжди приходив сюди під кайфом. Про що говорили філони Шакула? Не називали кличок, малин? Вони програвали. Цибух почухав під пахвою. Мололи про Сибір, як там гастролювали. Збиралися махнути в Ялту. Я подумав, що слідчому ще доведеться добряче нагріти чуба з ними, щоб дізнатися, у яких містах побували грабіжники. Безперечно, там вони теж не сиділи, склавши руки. Нам в першу чергу треба з'ясувати, куди до кого могли податися філони Шакула, якщо з'являться в місті, щоб влаштувати їм засідки. До коцюби безсумнівно. І житло на околиці, і двері з вулиці, і сусіди звикли, що у нього збираються компанії. Загупили кроки, і до кімнати увійшов бунчук. Оглянувся, на його обличчі відбилася відраза. Мишастий кіт шаснув у нішу за плитою. Фу, ну й хлів. зморщив лице Микола, підступив до ліжка. Симпатичний дядько. Це йому на похмілля, показав пляшечку з нашатирним спиртом. Йому. Почастуй. А то до ранку спатиме, сказав Махов. Зараз продере до п'ят. І підставив пляшечку до коцюбиного носа. Той втягнув повітря раз, вдруге, захлинувся, закашлявся, закрутив головою і розплющився. Микола взяв його за сорочку на грудях і звів. Коцюба лупав червоними підпухлими очима і нічого не розумів. Бунчук знову ткнув йому під ніс пляшечку, сховану в кулаці. Іван вдихнув на шатиря, аж його пронизав дрож, і закапали сльози. Погляд його став осмисленим, до нього поверталася свідомість. Важко глянув на кожного з нас і втупився у сержанта. «Хм!» – промимрив презирливо. «Ти чого тут?» – «Заговорив». — Ще дати понюхати? — Бунчук простяг руку, і Коцюба злякано відсахнувся, вдарився головою об стіну і остаточно прочумався. — Ну що, Хоменко, будемо говорити? — запитав Йомахов. Коцюба мовчки звівся, підійшов, заточуючись до плити, і припав до чайника, жадібно пив. Гострий борлак бігав туди-сюди ворушив дряблу шкіру з рудою щитиною. Вгамувавшись спрагу, поставив чайник, щось пожував, а потім виплюнув на підлогу чорні крихти заварки. Сів на ліжко. Ти хто такий? Глухо поцікавився. Слідчий прокуратури махав і інспектор карного розшуку капітан Загайгора. «Оу, а... Давно не бачилися. насмішкувато то пролік. І чого пожалували? Чи має Шакула в місті знайомих, окрім вас обох? А, Шакула, пожвавішав. Він зараз на мілені, здатний на все. Ти скажи, Іване, про хавіри, де він може ховатись, встряв цибух. На, викуси! Скрутив йому коцюба дулю і хрипло засміявся. «Дурень ти!» — скипів Петро і метнувся до нього, вхопив за плечі, затермосив, аж у того заметлялася голова. «Ти знаєш, чим пахне, знаєш? Строком на всю катушку, кажи, йолопе!» «Сядь, хлопче, сядь!» — Бунчук одірвав цибуха від коцюби, підштовхнув до стільця. Коцюба очманіло в очі. «Яким строком?» — пробелькотів. «Ми ж тільки у карти!» Прокинувся о півдні, а їх лизя злизала. «Ти що, начальнику?» – злякано дивився на Махова. «Давайте адреси, до кого вони можуть піти!» – не давав йому говтатися Гліб. «У Шакули тут нікого!» – нервово почухав за пазухою. «Вони прямо з поїзда й до мене. Може, у Філона?» Про Філона, подумав я, розповість Клава Левенець, і про всяк випадок варто поцікавитися його колишніми зв'язками. «Сержанте, виведіть цибуха на двір», – розпорядився слідчий. Почекав, поки вони вийшли, і запитав Коцюбу. «Про які гроші?» – говорив Шакулі Петро. «Про гроші?» – звів вигорілі брови Коцюба. «Не чув?» – «Їйбо не чув?» бо не поспішайте». Іван чухав груди і супився, згадуючи. «Ніби щось таке Верняков», — нарешті невпевнено сказав. «Але я не прислухався, стежив за картами. А Цибух і Шакула не залишалися на одинці».